Have your Bible on you, please um, open it um, at the book of Ephesians chapter 6. Hogyha emlékeztek, itt az Efézusi Levélben a gyülekezetről tanulunk, hogy Isten szerint mi is a gyülekezet, és hogy ő hogyan szeretné azt összerakni. És He az első három fejezet, az teljesen elméleti dolog volt, arról beszélt, hogy micsoda rengeteg áldásunk van, micsoda rengeteg szellemi áldásunk van a mennyekben Krisztusban. The first three chapters were all about uh, what a rich, um, uh, rich, rich blessings we hold in Christ and, um, and what a rich blessing is the church for us. És az utolsó három fejezet pedig arról beszél, hogy ezt a rengeteg áldást hogyan tudjuk itt a mindennapi gyakorlati életünkbe megvalósítani, használni. And the last three chapters are talking about how we can put this in practice in our everyday life. Hogy hogyan is tapasztalhatjuk meg a hatalmas kegyelmes istenünket a mindennapokban. How can we experience our mighty and, and glorious God in our everyday life? És az egészen gyakorlati dolgok felsorolásánál Pál eljutott oda, hogy a keresztény élet az arról szól, hogy a világosságban járunk, és ez pedig azt jelenti, hogy Isten szent lelkével teljes életet élünk. Listing all, all these uh, things in um, in the book of Ephesians, he got to the point uh, where he says that Christianity, Christian life, is all about that we uh, walk in light. Tehát a keresztény élet még egyszer nem arról szól hogy tudjuk, hogy mi a jó és mi a nem jó. Christian life is not about that we know what is bad and what is good. Mert ezt úgy kábi mindenki tudja a szívébe írt törvény által legfelül ismeri, vagy legfelül nem ismeri el Because um, every human being know hanem a keresztény élet arról szól hogy tudom hogy mi a jó és mi a rossz és azt is tudom hogy nem tudom a jót csinálni egyedül but christian life is about me knowing what is wrong what is right and i also know that i cannot do the right thing by my own effort és éppen ezért teljes függőségbe vagyok istentől that's why i am in full dependent uh, dependent uh, I'm full, fully dependent on the Lord. Teljesen tőle függök, az ő szellemétől, attól, hogy ő nekem erőt ad, és tovább visz mindennapokban. I'm depending on him, I'm depending on his spirit, that he is the one who takes me on in my everyday life. Emlékeztek a Sátánnak az volt a becsapásai Ádám és Éva esetében, hogyha heztek ebből a gyümölcsből, olyanok lesztek, mint Isten. If you remember the story in the garden, uh, Satan came up with the lie and, and told Adam and Eve that you will be Like God, if you eat from the fruit. és ez egy féligasság, ugye mert olyan értelemben olyanok lettünk, mint Isten, hogy tudjuk a különbséget a jó meg a rossz között, de nincs a meg ha a hatalmunk, az erőnk arra, hogy a jót cselekedjük. Ezt a fél hazugságot, féligasságot a sátán minden nap az emberek fülében. And Satan is. Satan is whispering to, um, to our ears, into our ears um, every single day uh, this very uh, half truth. Tudod, you know what is right. Hát akkor tedd meg. Well then do meg it. tudod tenni, ha tudod nem? You can do it if you know that is right, right? olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy ha leugrassz a 24 emeletes tetejéről nem fog fájni. It's like telling you that um, if you jump off from the top of a 24 story building it won't hurt you. Attenlég nem fog fájni ha leugrasz. Well it won't hurt you if you jump. Az fog fájni amikor földet érsz. It will hurt when you wake up. Na, ez körülbelül a keresztény életbe is így néz ki. Well, this is pretty much true for a Christian life. Megpróbálni, megpróbálhatod egyedül a jót tenni. You can try doing the good thing by your own effort. És ez nem is fáj. And it won't hurt you. Akkor fog fájni, ha földet érsz. It will hurt you when you land. Ezért van szükségünk Istenbe. That's why we need the Lord. Isten szellemére nap mint nap. That's why we need his spirit day by day. És erről szól a keresztény élet, külön a saját életemben de közösségként is. And that's, um, that's what Christian life is all about in my personal walk as well as, um, as corporately. De mit jelent Isten szent lelkével teljes életet élni. But what does it mean to live a life full with God's spirit? Pál ezt nem hagyja nyitottan ezt a kérdést, világosan megmondja, hogy először az azt jelenti, hogy mindenkor mindenben hálát ad az ember. Paul is pretty clear on this. He says, first of all, it means that in every circumstances you give thanks to the Lord. Vicsérjük az Urat. We praise the Lord. Azért, aki ő és amit ő tett, értünk és tenni fog. For what he is, for what he has done and what he is going to do for us. És Emellett engedelmesek vagyunk. And also we obey him. engedünk az ő szent lelkének. We obey his Holy Spirit. És ezt három yeah. apró területre szét is bontja pár, hogy kicsit világosabban értsük. And, um, um, Paul makes uh, three chapters or, or three topics so that we could uh, grasp it a little bit more. Az egyik az, az elmeső, hogy ez például megvalósul a házasságon belüli engedelmességben. For example, he says that um, it, it, is, um, it is obvious in a, in a marriage situation when you obey your husband. Aki házas már legalább két hete tudja azt, hogy mennyire szüksége van az úr lelké ahhoz, hogy a házassága épüljön és jó legyen. If you've been married at least for two weeks then you know how, how much you need the Lord and his grace to prevail and to have a good marriage. Ha még nem vagy házas, már mossájted, hogy az Úr nélkül ez nem fog menni. If you are not married yet then you have an idea that without the Lord you won't make it. Okay. A másik fő terület az a szülő és a gyerek. Um, the other main territory is um, the relationship between a parent and a child. Hogyha van gyereked, legalább egy hete. If you have a child, at least you've, you've had a child for a, at least a week. Absolút biztos vagy benne, hogy az úr szent lelke nélkül ez nem fog menni. You are absolutely convinced that you can't make it without the Holy Spirit. És hogyha mások gyerekeit látod örököni, akkor szintén tudod, ha még neked nincs is gyereket, hogy ez az úr küll lehet el. And, um, if you yourself don't have a child yet, but you see other people's children throwing a tantrum around you, then you do know that you can't do it by your own effort. Oké, okay, tehát nézzük ezt a másik gyakorlati területet a szülő és a gyerek kapcsolata. So let's look at this a little bit closer, um, talking about parents and children. Atyám, ismét kérünk téged, hogy a szentléked a ted élővé ezeket a szavakat a Számunkra, Lord, Hogy ahogyan így dicsőítünk téged formáját bennünk. Te fiad nevében kérünk. In your name we Amen. Ask. Amen. Hatos vezet első versen. Ti gyermekek, szót fogadjatokat ti szüleiteknek az úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen neked dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Um, chapter 6, verse 1-3. Um, um, Children, obey your parents, because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother, this is the first of the ten commandments that ends with a promise. And this is the promise, If you honor your father and mother, you will live a long life, full of blessing. Na már ez is egy megdöbbentő dolog, hogy egyáltalán a gyerekeket megszólítja Pál, hiszen a római birodalomba teljesen felesleges kacatnak ítélték a gyerekeket. Um, first of all, it is an amazing thing in itself that Paul actually talks to the children. He addresses um, his speech to the children, because in the Roman Empire in that time, children were considered just like a... Um, um, Like, like an object in the corner. Mm -hmm. Egyébként meg a parancsolat elég világos, nem azt az, hogy ti gyerekek szólt fogadjatok a szüleiteknél. But the commandment in itself is pretty obvious. It says, you, um, you children. Um, honor, obey your Tehát arról van szó, hogy a gyerekeknek szót kell fogadni, engedelmeskedni kell a szüleiknek. So it means Még bárki másra gondolná, gondol saját magadra, mert te is egy gyerek vagy. Before szó szerint ez a szó azt jelenti, hogy Elhallgatsz, és alárendeled magad a szülődnek. Because we are children as well. And the, the original term uh, means that you just Shut up and um, obey your És ez egy másik engedelmesség, mint amit a feleségeknek mondott. Pár, mert a feleségeknek szóló engedelmesség az arról szólt, hogy önként vesd alá magadat a férjednek. This is another type of obedience, what the wives, um, because this Um, a? A feleségek a feleségek feleségek. Az, so Amen. because the um, obedience for a wife means that um, they make up their minds and by by their own um, choice. choice they obey their husband. Igen. De a gyerekeknek nincs ez a választási lehetőség. But children don't have a és choice. Shut up and obey. Jó. Ez nem magától értetendő, nem, nem magától értető dolog, ugye? Uh, this is not a very obvious thing. É, éppen ezért Pál itt rögtön meg is magyarázza, hogy uh, például azért, mert ez az igaz, mert ez a helyes dolog. That's why Paul uh, goes on explaining it and, and saying, hogyha Pál azt írja a gyerekeknek, hogy nekik engedelmeskedni kell a szülőknek, akkor ez leginkább azt jelenti, hogy a szülőknek meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy engedelmeskedjenek. When Paul says that you children need to obey your parents, first of all, it means that you parents need to um, teach your children how to obey you. Mert ez úgy magától nem jön. Because it won't come naturally. Uh, azt nem kell megtanítani a gyerekeknek, hogy hogyan engedetlenkedjenek. Nem uh, már szülőt, aki tanítja a gyerekét, hogy mikor ezt mondom, azt kell mondani, hogy nem. Have you... Have you ever seen a parent uh, telling their children when I tell you this you need to say no nem, ezt nem kell tanítani, ez bennük van. You to, van, ugye? You don't need to teach them. It's, it's in them naturally and it's in us. De ez hangsúlyozza a szülőnek a legfontosabb feladatát, hogy a gyerekét meg kell tanítani arra, hogy engedelmes legyen. But this is the very thing that points out to the most a uh, important task of a parent that they need to teach their children how to obey. A piel the 226 is ezt mondja nekünk. In Proverbs 22:6 it says: Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik és el nem távozik attól. Ez a legfontosabb feladata a szülőnek. Taníts -e engedelmességre a gyermekét. Ez azért nagyon fontos, mert hogy a gyerek megtanul engedelmeskedni a szülőnek, úgy fog majd engedelmeskedni Istennek is, még akkor is, hogyha nem érti a dolgokat, meg akkor is, hogyha nem feltétlenül azt akarja. Uh, this is important because, as the child is learning how to obey his parents, uh, this is the way he will learn how to obey the Lord even when he doesn't understand everything even when he doesn't want to do the thing that the want his, lord wants him to ez do. az egyik legfontosabb feladata ezért a szülőnek, hogy megtanítsa az engedelmeséget, hogy majd a gyerek istennek is engedelmes legyen this is, um, this is why it is so important for the parents to teach the children, because, uh, the child will be The obedient to the Lord later on. Itt a szülőkhöz szólok egy pillanat, hogy nem azért kell a gyerekek engedelmesnek nevelni, hogy utána villoghass velük, hogy nekem engedelmeskedik a gyerek, hanem azért, hogy majd az úrnak engedelmes legyen. So, just a word for parents uh, real quick that you don't, um, you don't have to your child és fogunk sokat tanulni arról hogy hogyan lehet a gyereket engedelmességre tanítani And we will learn about it later on how you can do this. Például úgy, hogy az engedetlenséget büntetni kell, azért, hogy megtanulja az engedelmességet. For example, you need to punish disobedience so that he would learn obedience. a szeretni leről olvasgatni, a példabesszédekteli van velá. If you want to um, Például read van a példabeszédek 22, 15. Uh, example, 22 15. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt tötörlát. A youngster's heart is filled with foolishness, but discipline will drive it away. tetszik az, írja az hogy van az a bolondság a gyerek In another translation it says that um, the foolishness is is bound to the mind of a child. És ez csak csak And you can only uh, chase this away uh, with chastening. A 23-as fejezet példa 23 13 as vástól. Um, chapter 23 from verse 13. Ne vond el a gyermektől a fenytékét, ha megveredőt vesszővel, meg nem hal. Ha te vesszővel vered meg őt, az ő őslékét a pokolbor ragadott ki. Don't fail to correct your children. They won't die if you spank them. Physical discipline may will, may well save them from death. It nem azért kell fegyelmezni a gyereket, hogy meghaljon, hanem azért, hogy a gonosztól eltávoztassuk, tehát, hogy megtanítsuk neki, hogy ez rossz, hogy meg tudja tanulni, hogy mi a jó. So you don't so right. 20-30. Proverbs 20, verse 30. Ez már egyre képiesebb, azt mondja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások. Um, it's even more picturesque um, because it says that um, the, the blue and the wounds um, are the one who um, who cleanses away evil and uh, discipline. Pr pr pr a uh -huh. uh, ez, ez szó szerint szóval azt jelenti, hogy a fegyelmezésnek fájnia kell. Jó? Akárhogy nézzük ezt a képet, másképp nem nagyon lehet értelmezni. Nem kékre-zöldre kell verni a gyereket, de kell, hogy megérezze. Az, hogy így megsimogatjuk, hát ez nem fegyelem. So it simply means that when you punish your ch child, you discipline him, that it will hurt, it needs to hurt him. Uh, it doesn't mean that your goal is to beat him up and you know, make him all colorful, but um so that it would hurt because if you if you uh, just caress him, it won't do anything. Mihail da beszélt 15 32. 15, aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő lelkét. Aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. Ez itt neked szól, hogy ha te megutálod a fenyítést vagy. It talks to you. If you reject criticism, you are foolish. És megutálod a saját lelked. And you will hate your own soul. De ugyanígy igaz a gyereket esetében, és hogy megutálod a gyereked lelkét, hogyha megvonodés. But it is it, true for your child. If you, um, if you don't punish or discipline him, you will hate her or his soul. Mert értelmet csak úgy kap, csak úgy tanulja meg, hogy az engedetlenség az következő jár, és az engedélmeség az az út, amire menni kell. Because this is the only way for him to gain understanding, to see that disobedience draws consequences, and um, and the right path is where he needs to go. Példa beszéd 29 Proverbs 29, verse 15. A vesző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyát. To discipline and reprimand a child produces wisdom, but a mother is disgraced by an undisciplined child. How many people um, struggle with this that back then in, in the past they let their children just do whatever and now they are Um, they are disgraceful for their parents. és az igen azt mondja arról a szülőről, aki nem fegyelmezi a gyerekét és nem, nem bünteti az engedetlensége. A példa beszélt 13-24-ben, hogy aki megtartoztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát. Aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. And a scripture talks about parents who refuse to discipline their children in Proverbs 13 verse 24 it says if you refuse to discipline your children it proves you don't love them if you love your children you will be prompt to discipline them Jó, ez elég egyértelmű az igéből szerintem az, hogy a szülőknek kötelességük megtanítani a gyerekeket az engedelmességre, mert so, a gyerek magától nem tudja So it's pretty clear, and I believe that the scripture is pretty clear on this subject. You, parent, need to teach your children how to obey, because naturally he won't know it. And I also want to emphasize on the fact that the personalities of children are different. Hozzám, ha hozzám szóltak, elsírtam magam, nem kellett felemelni a kezüket a szüleimnek. When I was a child, and you just said a word to me, I started cry. I mean, they didn't need to lift up their hands. Vanak olyan gyerekek, akik 50-szer el lehet verni, akkor sem enged. There are children whom you can jó, tehát nem az a lényeg, hogy most egy botta a kékre-zöldre verbe gyereket, hanem az, hogy, hogy büntess meg az engedetlenséget. Úgy, so... hogy az neki fájjon, legyen az. Szóval kezére csíp, szráúlt, sarokbáli, állított teljesen minden, hogy hogy, de az engedetlenséget bűntetni kell. So the point is not um, to walk around with a stick and always beat your child, but just discipline him in some way, um, just uh, spank him or or um, make him stand in the corner, in any ways, just teach him how to obey you. A az is elég, ha csokit megvonott két hétre. For some children it, um, the the simple fact that you withdraw her from chocolate works pretty well. Jó, de nagyon fontos hogy hogy mindenképp figyelmesnek kell. But the point is that you need to discipline him. Most tovàssuk, hogy fogadjatok szót a szüleiteknek az úrban. And then we read that um, obey your parents in the lord. Ez ugyanaz mint ahogy a feleségeknek is szólt, hogy úgy engedelmeskedjenek a, fele, a férjüknek mint az Úrnak. Tehát nem arról van szó, hogy a szülőnek addig kell engedelmeskedni, amíg az Úr akaratába jár, és majd a gyerek eldönti, hogy a szülő mikor jár az Úr akaratába. Tehát nem erről van szó. So it doesn't work this way the, the child needs to obey his parent as long as the parent walks in the will of the lord and the child is to decide when the parent is in the will of the lord or not És úgy sem működik hogy a szülő azt mondja hogy már pedig nekem engedelmeskednek kell úgyhogy hogy elhallgatsz és engedelmeskedsz, mintha én lennék Isten And um, for the parents telling their children that, "Well, you just need to obey because I am like God, this doesn't work either." Nem, tehát ez azt jelenti, hogy miért engedelmeskedjen a gyerek a szülőnek. So the question is why the children need to obey their parents? A gyerekekre teszi a felelőségetpá, hogy azért engedelmeskedjetek, mert ez része az úra való kapcsolatotoknak. Paul talks to the to the children. He says that you need to obey because this is part of, of um, part of um, the relationship of of the Lord. És a, a Koloszé 320 mondja is, hogy a gyerekeknek engedelmeskedni kell mindenben a szülőknek. And in Colossians 3:20 it says that um, children needs need to obey their parents in everything. De ez a mindenens azt jelenti, hogy az urban, tehát a, ami a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatukkal összeegyeztethető. And this everything means uh, you need to obey in the Lord. Thus everything that uh, belongs to your uh, relationship with Christ, that hát, comes along with this relationship. Hát mondjuk, hogy a, a, a te szülöd megtiltja azt, hogy Jézus Krisztus szeretd és imád, és olvasd a bibliát és imádkoz, konyilvánvaló ennek nem tudsz engedelmeskedni, mert az urat jobban szereted mint a szüleidet. If your um, if your parents tell you not to love Christ, not to pray to him, um then obviously you don't need to obey them because this is not right. De hogyha mondjuk a szülőd azt mondja, hogy ne menjen a gyülekezeti táborba, But um, if their parents um, tell them not to go to the church retreat for example is neki kis korú vágy and you are under 18 akkor otthon kell, hogy maradjál then you need to stay at Ez home nem fogj az órávaló kapcsolatodot tönkretenni amiel this, this hopefully won't ruin your relationship with the lord viszont megnyerheted a szíveidet az Úrnak az engedelmesség által But through and by your obedience you may win your parents for Christ. És nagyon fontos, hogy a Kolosszi 3:21 azt is hozzáteszi, hogy ahogy kedves az Úrnak, tehát ezt örömmel tegyék a gyerekek nem mien kellett lemun. And Colossians 3:21 also adds this fact that they need to obey um, um, as it as it pleases the Lord, so not like grumpy and and de um, csak joyful. Uh, tudjátok, with joyful heart. Hát tudjátok képzelni Jézust, amikor 12 évesen ott maradt a templomba, és na végre azt csinálom, amire. Elhívott az óra, az anyám. Itt lehetek, taníthatom az igét. Mindenki hallgat. Egy ez nagyon jó végre, azt csinálom, ami a feladtam. Can you imagine Jesus when he was 12 years old and he stayed um, when they went up to Jerusalem and he stayed in the temple and started reading the scriptures and teaching and he would have thought that uh, he might have thought that finally I'm doing what I I was called for. I am doing my Lord, my God's who, Real. So, here I am. De mégis azt olvassuk a Lukács 2.51-be, hogy Jézus utána hazament és engedelmes volt a szüleinek. Má Máriának, Már Luke, um, 2, uh, 51, Jó, tehát a példa is ott van Jézus példája az apostolok tanítása meg a szent Lélek is erőt ad hozzá hogy engedelmes legyen jó. So, we have an example in Jesus Christ himself, and also we have an example um, in the apostles, and also the Holy Spirit encourages you to do this. mondja pál, hogy egyébként hogy még megindokoljam, hogy miért engedelmeskedj, például azért, mert ez a helyes dolog. And um, Paul goes uh, again. Uh, just giving a reason why to obey he says that this is the right thing a, a gyerekek engedelmesek a szüleiknek in the stable societies children are obedient to their parents a gyerekek engedelmesek a szüleiknek. in a good church children are obedient to their parents és ezt nagyon könnyű meglátni például a róma 130 ból it's really, um, easy to see this in, uh, from, from the verse um, in Romans 1.31. Uh, vagy például a 2. Timótaus 3.17-ben. Or in 2. Timothy 3.17. Pontosabban uh, es ben bocsánat. Uh, mind, a seven. mind a kettőben azt mondja ott az író Pál, hogy a szüleiknek engedetlen emberek azok a azok a bűnöknek a netovábbiak. Um, in both verses Paul uh, says that this is the, the utter sin that you can commit not obeying your parents. A roma egybe leéri azt az az az egyre süjedő spirált pál ahogy engedetlen az ember istennek és tudja hogy kiözde nem akar neki engedni és ismeri őd de nem hozzá fordul ha a saját feje után megy és a végének a lájtő végén ott van a homoszexuálisítás meg a szüleinek engedetlen meg ilyenek együtt felsorolva. If you read Romans chapter 1 Paul talks about how how we human beings get into sin, how the circle works that you start sinning and you just start spinning, spinning and it goes deeper and deeper down and it's like a um, um, rifle eff rifle effect and um, at, at the end there is homosexuality and all kinds of deep um, thing sins. A, a szülőknek az engedet, a szüleinek engedetlenek, azok teljesen önközpontúak, csak is saját magukra gondolnak. Those, és ez mindig pusztító jelleg. Those who don't obey their parents, they only um, think of themselves this is um, self-centeredness and it's destructive. A harmadik ok, amit Pár mond arra, hogy a szülőknek engedelmeskedjünk, az, az hogy meg is van írva. A tíz parancsolatban meg van írva, hogy tiszteled a párdat The third reason why Paul says it is um, the right thing to obey your parents is because it is written in scriptures in the Ten Commandments. Uh, és ez pedig ugye a ötödik, uh, ötödik parancsolat? This is the fifth commandment és nagyon fontos, azt meglátnunk, hogy az ötödik parancsolat az ugyanúgy az Isten imádatához kapcsolódik. And it's uh, really important to see that the fifth commandment is connected um, with um, Isten imádatához, uh -huh. uh, connected with um, with adoring the Lord. Uh, a zsidóknak két törvénytábla volt, és mind a kettőn öt öt parancsolat volt. Um, the Hebrews Az elsőn volt a négy Istennel kapcsolatos imádat, plusz a szülőknek való engedelmes, engedelmeskedés, a másikon voltam többi, öt, ami az embertársaink felé irányuló hozzáállásunkat tartalmazzam. Um, the mutatja Istennek that talk, talked about uh, worshipping the a szívét, the fifth to obey their parents a written on the first tablet, is világosan second tablet Úr the other five commandments that talks about um, your attitude towards your fellow people. Ez mutatja Istennek a a mondjuk a három a is világosan beszél az úr arról, hogy az, hogy tiszteled a szüleidet, azt összeköti azzal, hogy uh, Isten imádod-e vagy sem. Um, it, it, it shows the heart of God and you can also read it in um, Leviticus hát, uh, um, um, chapter 30 verse 19 az mondatot, Igen, nem baj, tehát um, mit mondtam? <laughs> Már én a következő gondolattal én hogy ott megtudhatod, hogy Isten imádatához köti a szüleiknek a loventálásukat. In this chapter you can read why and how God connects the, the worshiping of the Lord with obeying your parents. A következő gondolat pedig az, hogy éppen ezért halálbűntetési azoknak az olyan akik engedetlenek voltak a szüleiknek. And the consequence was that if you were obedient to, to your parent in the Old Testament you you could get um, a death sentence. Hanyan élniink itt. Hmm? Oh, disobedient, I'm sorry. Yes, mentett I'm getting nervous right back on. So, uh, how many of <laughs> How many of you want to live in the Old Testament times now? Or how many of us would be still alive if we were still in that time? Uh, about this you can read more in Leviticus 3, no. Leviticus 20. In Leviticus 20 and Deuteronomy 50. 21. Oké, okay. jó. Tehát ezért büntette annyira Isten az engedetlenséget. That's why God is, um, has been punishing disobedient so harshly. Jó. Egyébként van ígéret is ahhoz, hogy ha valaki tiszteli a szüleit. But also there is a promise if you are obedient um, to your parent. Jó lesz a dolgod, és hosszú élete lesz. Um, you will have a long life and you will have a Good life. Ki szeretne jól élni? Um, who, who want to have a good life? Nagyon jó. Itt az ígéret Isten részéről, tehát ennek a kulcsa a szüleink tisztelete. Jó, ha valaki már nagykorú, akkor nem tartozik azzal a elhallgatok és engedelmeskedek fajta engedelmességgel a szülőknek, de tisztelettel tartozik. If you are an adult person, um, you are not to just remain silent and, and be obedient uh, like that anymore, but honoring your parents still refers to you. G: No, ez mindenki meglátja, látt,y mit jelent az, hogy a szülő az én édes aáma édes Na jó, most akkor térjünk át a szülőkre. And then let's move on and talk about parents. Ti is atyák ne ingereljétek a gyerekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Verse 4. And now a word to you, fathers, don't make your children angry by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction approved by the Lord. Igen. Ez itt szó szerint azt jelenti, hogy a szülőknek nem szabad haragra ingerelni a gyerekeket. It literally means that parents must not make the children angry. Nem szabad elkeseríteniük őket. Um, they must not uh, make them bitter. Jó, ez megint egy teljesen új gondolat a római birodalomban. This again is a brand new thought in the Roman Empire. Mert ez a gondolat arra szól, hogy a gyerek is egy ember. Because this thought first of all talks about that the child is a human being. Van egy egyénisége. He has a personality. Van egy személyisége. And a characteristics. És vannak kérzései. And, and the child has ez egy teljesen új gondolat a római birodalomban, mert ott az édesapának egyeduralma volt a családon belül. Ezt it's the father had the just an authoritative uh, position in the family. Ezt, uh, kinéztem, latinul ezt úgy hívják, hogy patria potestas. Um, I looked it up in a Latin dictionary, actually, and it, um, it says patria potestas. potestas. Ez azt jelenti, hogy az apuka, ha megszületett egy gyerek, dönthetett úgy, hogy neztöljük meg. It means that if a, um, a, a child was born and the father could decide, well, let's kill him. vagy ha egy gyerek nem tetszett neki, akkor ezt együgy ki az utcára, nem kell. or if the father didn't like a child, he could easily mm, teljes joga volt megbüntetni a gyerekeket, akár halálbüntetéssel is a családunk belül. He had full right to punish the children even with death penalty. És akkor ebben a környezetben pár megszólal, hogy hello, a gyerekeknek vannak érzéseik. So this is the setting where Paul says. Children have feelings as well. Ők is emberek, nem tárgyak. They are human beings, not just Van személyiségük, egyéniségük. They have, um, they have És sokszor a szülőnek az az érzése támad, hogy de hát ez az én gyerekem, tehát biztos ugyanúgy érez, ahogy én. But many times parents are like well he is my child i'm sure he feels the same way as i do Biztos ugyanazt szeretni csinálni amit én I'm sure he he likes doing the same things that i do Ha szeret attack lovagolni biztos hogy már két évesen ő is szeret lovagolni If i like riding horses i'm sure that he with all his two years um, likes to ride horses Ő már ilyen éves koromba ezt meg és csináltam ez tote nekem és azt kellene csinálni. When I was that young, I did this and that. He needs to do this and that. Jól, tehát ez egy teljesen új jágondolás, sajnos még mostojság is, hogy a gyerekek külön emberek, és külön álló személyiségek és érzéseik vannak. So it was a it was a brand new thought and and idea um, both in that time and unfortunately today as well that children have different personalities they are um, just human beings hogyan ingerelheti haragra egy szülő a gyerekét hogyan keserítheti el how can you make a child angry or, or bitter ezt azért veszük át, hogy ezeket ne tegyed we are talking about this so that you won't do it is this kell a magánszféráját. first of all You need to honor his personal sphere. Például uh, te a szeretet, hogyha VC is közben ágynyit, First of all, when you you sit um on um on the toilet, yes. You you don't really like to be bothered, right? akkor aszén nagyon ha túrálna a táskádban vagy you, a szennyeseid között. You don't like when people dig into your um, purse or Vag, in your dirty laundry. Vagy amikor bevonulsz a összeszobált, bezárod az ajtót és szeretsz egyedül lenni. Or when you go into your room and close the door, you like being alone. Jó, tehát a szülőknek is meg kell tanulni kopogni. Például... So parents need to learn how to knock on the door first. A gyerekeknek a az ő érzé. Gondolatait. honor the feelings and um, the, the, the personal uh, sphere of the child. És, uh, ha ezt nem tesszük az haragra ingerli a gyereket. And if we don't do this, uh, it makes the child angry. Mert összezavarja ő. Because he will be messed up. Aztán ingerlő igények. Uh, well hát, just irritating, uh, irritating. Uh, someone. Uh, például igen. Például elvárni a gyerektől azt, hogy lemondjon arról, amit megígértem neki. For example, um, hmm, uh, expect a child to understand that uh, what I promised him, he won't get it. De például megígérem a gyereknek, hogy elmegyünk a játszótérre, felöltözünk. For example, I, I promise my child to go to the... Um, just dress up and, and go to the playground. Miatt, magam, a menni. But for some reason I have second thoughts and we go to the grocery store. Or because I get a phone call or now that we are dressed up, well, why wouldn't we just go and shop? Jó, és közben a gyerektől elvárom, hogy ezt értse meg, hogy megígértem neki, hogy ugyan játszótérre megyünk, de hát érts már meg, hogy most a boltba megyünk. Ez egy teljesen ingerlő igény a gyerek számára. And in the meanwhile I have this expectation towards my child that, that he will actually understand why we are not going to the playground why we are shopping this makes him, uh, irritated and angry. Az is ingerli a gyereket hogy olyan dolgokat tessünk amit nem beszélünk meg vele és fogalma sincs, hogy mi történik It's irritating when, when we do things that he doesn't understand because we didn't discuss it with him. Ez minden lehet kerülni azzal, hogy megbeszéljük a gyerekekkel, hogy mi fog történni picikkel is, még nagyokkal is. Uh, you can easily skip this part um, by simply talking to the children and discussing things with them even a with small and the, the older ones too even with teenagers. Tizen éves se szereti azt amikor bedugják a kocsiba és azt mondja, most figyel most egy hétre el megyünk hova teenagers don't like it either when you just put them into a car telling them we are leaving for a week a well, where. Is ugyanolyan igényük van rá. but also smaller children have Um, have this need to being um, part of the, the discussion. You can, avoid uh, you can avoid this problem um, by just simply telling them why, why you are doing things hogy nem ígérsz meg olyan dolgokat, amiket nem tudsz megtenni. And you don't promise things that you cannot um, Így az egyik barátom, azt mondták a gyereknek, ó, ha majd kertes házunk lesz, veszünk kutyát. Uh, one of my friends... Um, got trapped this way, um, they said to their child that when we will have a house with a garden, we will buy a, a dog. Azt, Thinking that well, maybe in 20 years they will have a house with a garden. In one year, they had the house. <laughs> so, avoiding this very haragos. problem, they um They bought the dog and now the parents are mad. Jó. a tapasztalatlanságát a gyereknek ha figyelmen kívül hagyod, akkor szintén haragra ingárlad. If you ignore um, the inexperience of the child, then you make him angry too. Például, hogy akarod elvárni egy mondjuk négy éves gyerektől azt, hogy jól viselkedjen egyes küvön vagy egy színházban. How can you expect a four years old to behave himself in the theater or on a wedding. Vagy a mondjuk. Or during worship time, for example. Ez, ez egy helyben ülnek az emberek és néznek, vagy for them, és énekelnek. For them it is the weirdest thing. People are just sitting around and looking in the same direction what's happening. Jó, tehát nem lehet elvárni egy gyerektől, hogy mondjuk csöndbe legyen egy színházi előadáson, és állandóan pissegetni, hogy hallgassál, -e, hallgassál. -e. Hát a gyereket az ingerli, haragra ingerli. Nem so érti, hogy miről van szó. You cannot expect um, a small child to sit still and be still during a, a Adder play, and by keeping telling him, you know, be silent, be silent, that makes him even more angry. It adj meg, hogy ezért egy 16 évestől lesz már el lehet várni. Just a side note, you can expect this from a 16 years old. Persze ha a szülő megtanította neki, ha nem, akkor nem várhatja el tőle. If the parent Or, or if, if the parents um, have taught them to do so. If not, they cannot expect him to do so. Uh, for example, uh, lines that starts, uh, like, um, start like this. Um, why cannot you do this this way? It's not a good thing. Aztán én ide, ez a magamnak a fagyit, a fagyi evést. Or um, I I put this note down in my um in my paper that um, eating ice cream. Jó, azt adok a gyereknek fagyit, de azt elvárom, hogy le ne ne a ruháját. I give him ice cream, but I expect him not to mess um, uh, mess his clothes with the ice cream. Nem jó ezzel is haragra ingereljük a gyereket. Még a felnőttek se tudják. Tisztán tartani a ruhájukat, ha fagyítesznek. It's no good, even an adult person cannot really uh, stay clean while eating ice cream. Ezek a mondatok se kezdenek sem jók, amik így kezdenek, hogy te már olyan nagy vagy, hogy... These se sentences, jó. like uh, you are big enough to... no good. Tehát, hogyha megtanítottad neki, akkor oké, okay, de hát az csak azért, mert nagy. Én well, is nagy vagyok. If you taught him... Then it's okay, but just because he is big, well, I am big as well. Na, milyen, mi, mi az, ami még haragra ingeelik, például a megalázás. But what else? For example, humbling uh, or uh, humiliating him? Megalázni egy gyereket lehet, például mások előtt. You can humiliate a child in front of Mindig úgy fáj nekem, mikor két szülő találkozik, ott van a gyerek is, és hallom a szülőket beszélgetni, hogy igen, én mondom neki, hogy... És ott áll a gyerek mellettem. It always hurts me so much when I see two... Um... Maybe like two mothers or fathers um, chatting with each other, and the children are around them, and they are like, "Yes, I always tell him to do this and that." De ez akkor is ugyanolyan fájdalmas, ha a gyerek nincs ott. It, it's still hurtful if the child is not present. Ét hát nekem nem leépíteni kényszer a gyerekeket mások előtt, hanem felmenni, hogy milyen szuper gyerekem van. Because you, you need to uh, lift up your, your child, um, uh, in front of others and, and build him up, not to tear him down. Mert mit szól majd a gyerek hozzá, hogy mikor veled van, akkor mindig dicséred mindenkinek, mikor meg hazamegy, hajja mindenkitől vissza, hogy az anyukám mit mondott rólam. Because um, what, a, bennet, what, a, what a picture is it and, and how would uh, your child trust you and uh, trust God later if um, you, are, mm, you are talking uh, about him in front of others and you're just saying good things and when, um, no, bad things and when he is there you are saying good things mások előtt szintén megalázod a gyerekedet azzal, ha mások előtt fegyelmezed. Ebbe beletartozik a másik testvéri is. And it also contains the other sibling.ó akkor van gond, hogy sok gyerek van egyszerre, mondjuk van három gyereked, és ebből egyet akarsz vegyelmezni. The problem comes when you have three children and you only need to discipline one. Sanyibási jötle a vitki egy másik szobába, ez egy jó ötlet, ha másikkettő ott marad. Shonibachi had the idea that you need to uh, take this uh, this this one to another room that it's good if the other two remains or stays in the this Egyébként room. Egyiként a jó testvérek tudják, hogy úgy is mi történik a másik szobában de legalább nem előttük történik. And but by the way the good siblings uh, already know what what's happening in the other room anyways. De a gyerek nem csak mások előtt, hanem saját maga előtt is meg látalásni. But you can humiliate a child um, not only in front of others, but just in front of himself. És ezzel is haragra ingerled őt. makes him angry. egy gyerek, aki csak azt hallja, hogy ezt is rosszul csinálod, azt is ezt se szabad, se szabad, hogy érzi magát. What do you think a child will uh, feel um, if you only tell him, you don't need to do this, you can do that and that. Ebb se vagy jó, abba se vagy jó, semmire se vagy jó. You are not good at this, you are not good at that, you cannot do anything. Ez teljesen megalázó és haragra ingerli a gyereket. That's humiliating and he will just grow angry. Megtanultam azt, hogy mielőtt kiavítanék egy dolgot a gyerekeimbe, előtte legalább kettő jó dolgot mondjak el róluk, hogy mi az, amit jól csinál, és mi az, amit esetleg másképp vagy jobban kellene csinálnia. Um, I really learned that uh, when I need to, um, I need to uh, point out a mistake uh, for one of my children, then um, first, before doing this, I tell them at least two things what they are good at. Uh, aztán mi az, ami még haragréngelőket, például az elnyomás? Uh, or what else can make them angry? It's uh, oppression? Igen, például nem segíthet a házi munkában he cannot help you in the house um, chores. You cannot help me vacuuming because if you are doing it yourself you won't do it good. I will need to do it again anyway so just leave the room please. The same parents in 10 years, my children just won't help me. I have to do Um, például uh, fontos engedni, hogy a gyerek kavarja a palacsintát. It's important to, to let your child um, um, stirring the pantry dough. Mondjuk ez, Pancake ez, ez mondjuk egy kicsit nagyobb felhajtással meg idővel jár, de, um, de nem érzi magát én kifejezheti magát, örül neki. It will be, of course, a little bit uh, bigger of a mess, but um, he will feel good and he will be glad that he can help. és hogyha soha semmit nem engedz neki csinálni, akkor nem tudja saját magát kitapaszttalani megtapasztalni, hogy mi az ami az ő személyiségéhez jelleménhez illik. and If you never let him um, do anything and help you in anything, then he won't have a chance. Um, to to experience himself, and he won't have a chance to find out what fits him or not. Ugyan lehet még haragra ingerelni a gyereket. Például úgy, hogy nem figyelek oda rá. Or, what else? Um, it can make make the child angry if you are not paying attention to him. A gyerek kér egy teljesen normális, oké okay, dolgot, mondjuk hogy. Egy he, he, he is asking you a pretty normal thing that is really okay. For example, a cup of water. És te meg erre úgy válaszolsz, hogy hagyj abiként a méréskre most ezt az újságot el kell olvasnom vagy Most and a híradó mellett. And your answer is, leave me alone. I'm, I'm reading this newspaper or just please be silent. I'm watching the news. <laughs> vagy hagyj most én beszélek. Or just leave me alone. I'm talking, can't you see? Nem látod, hogy gondolkodom? Can't you see that I'm thinking right now? Jó, tehát ez kábi, az mint hogyha én nem akarnék meghalni saját magamnak és elvárnám a gyerekemtől, hogy ezt érje meg. It's like um me not willing to die for myself but in the, at the same time expecting my child to understand this Jó, hát a ha, zavart kelt a fejében? that makes his mind just disturb disturbed and he will be messed up and angry fog majd a he will be just frustrated and how can how can he trust you later hát a to be um Például um, a kicsinek minden szabad, a nagynak semmit nem szabad. The small one can do everything, the big one cannot do anything. Miért van az, hogy én nekem fel kell öltözni, neki nem kell felöltözni? Why do I need to dress up and he doesn't need to dress up? Aztán nagyon ha nagy haragra tudja ingerelni a gyereket a az önkényes vegyelmezés. Or you can make a child very angry if you um, If you are uh, disciplining him. Uh, Tehát aminek az a célja, hogy megfegyelmezlek és kész, mert én vagyok a főnök. Hát ez bántja a gyerek igazságérzetét, mert érzi, hogy most a nem igazságosan kaptam a büntetést. It will, f uh, it will hurt his um, sense of um, uh, righteousness or, or just, justness, because uh, he knows that it's not right. Gondolod bele, hogy Istenről egy olyan képkezd benne kialakulni, hogy mindegy, hogy míg teszek, mert amikor akar elvérkez. Just imagine that. Um, in um, by you doing this, the picture or the image of, of God in your child's mind will be that whatever I do um i I don't know what to do because uh, he can he can punish me whenever he wants to másik dologami szintén haragot ébreezt a gyerekekbe az a túl kritikus hozzálás or another thing is to be uh, too critical igenez megcsináltad, de hát így, meg úgy, meg úgy kellett volna. Yes. Felöltöztél, igen, de hát így, meg úgy. Meg most odafogad, igen, de nem úgy kellett volna. You you did this, but you should have been doing it this or that way. Uh, yes, you dressed up, but you should put it this on or something. And yes, you washed your um, teeth, but you should have done it this or that way. Elvettek a suliba, jó, de nem arra, hova én akartam. You got accepted to this school. Well, okay, but this is not the school that I wanted you to go. Ingest, hogy van 10 ötösöd, de hát itt van 2 3 -as. You have, you have 10 A's, but uh, here are two C's. Tehát, semmi nem jó, mindenbe beleköt a szülő, a gyereket ezt kiakasztja. Amen. When nothing is good and and and um, he cannot do anything to please you, then he will just freak out. Az utolsó dolog, amit én felírtam, de még folytathatnánk estig, the, ezt, tigetelésnél. The last thing that um, I, I put down in my notes, but we could go on with this list. Az az, az érzésekből fakadó fejlemezés. Is disciplining your child based on your feelings? Uh, amikor azért fejlemezek, mert én mérges vagyok. When you are um, disciplining him because you are um, mad or angry. Martin Lloyd-Jones ezt írta róla. Martin Lloyd-Jones once wrote. Azt írta, hogy uh, mielőtt, a fe, mielőtt gyereket fegyelmezel, először magadan, magadat kell uralni. Milyen jogon mondod a gyereknek, hogy fegyelemre van szüksége, mikor nyilvánvalóan neked is arra lenne? Before you discipline your child you need to be uh, lord over yourself first um, how, how can you expect um, to, to make your child uh, obey you if you yourself needs, need um, needs to be disciplined mm -hmm. Jó uh, másik nagyon fontos dolog hogy ne legyünk következetlenek mert ez abszolút a gyerekeket összetavarja és és haragra ingerli Um, the other um, important thing is to be, um, you need to be consistent. Igen, tehát ez nagyon fontos, mert hogyha egyszer ezt engedem meg másszora azt, akkor a gyereket összezavarja, hogy most akkor mi van, miért kapok büntetés, meg miért nem? Miért kapok bicélet, meg miért nem. It's really important because um, If one time you let him do something and the other time you don't then he won't understand what is the thing that he gets punishment for what is the thing that he gets praise for No mindezeket összefoglalja a Kolosszi 3:21 amikor azt mondja hogy ha haragra ingereljük a gyerekeinket akkor ennek az lesz a következménye hogy bátortalanok talanok lesznek So Colossians 3.21 sums it up, this whole thing that we just discussed, um, because it says that if you make the child angry, they will be just... Um, without courage. Tehát bátortalanok lesznek, nem mernek semminek neki fogni, nem mernek semmit csinálni majd az életben, felelősséget vállalni. Egyszerűen lebénítod őket. They won't have the courage to do anything in life. They will be afraid of, of starting anything. Um, they won't dare to step out in, in their lives. És ennek az ellentéte az, amikor egy gyerek egy szerető szülői háttér támogatásával, biztatásával nő fel, akkor, akkor megtapasztalja azt, hogy ki vagyok én, mik az én határaim, és, és meg tud állni ebben az életben. On the contrary, if a child grows up with parents who are um, behind him, uh, encouraging him, and um, just being there for him, he will experience his his borders, he will experience what he can do and not can do, and he will be successful in life. És azért tud megállni, mert az and he will be able to stand um, uh, firm in life because... He got to know the Lord. Egy jó képe lesz Istenre. He will have a good image of God. Szépen ezért mondja is az úr a szülőknek, nem, hogy csak az, hogy ne ingerejétek őket haragra, hanem helyette tegyetek is valamit, neveljétek őket. Um, that's why the Lord says uh, that uh, he doesn't only say that don't make them angry, but he says that um, discipline them or, or um, yeah, bring, them bring them up. Them up. No? Ez Ott van a, a négyes vers között, mondjuk, hogy neveljétek őket. Ez a nevelés, ez, nem tudom, észrevettétek már, hogy idő és gond befektetésével jár, tehát ez egy befektetés a nevelés. This bringing them up um, means you need to, um, The your time and um, Uh, just invest in the child. No, erre Martin Lloyd Jones nagyon szeretem őt, biztos kiderült már. Azt mondta, hogy ha a szülők csak annyi gondot fordítanának a gyerekek nevelésére, mint az állataik vagy virágaik gondozására, a gyerekek helyzete merőben megváltoznám. Martin Lloyd Jones again, you can see that I like this guy. Um, said that if parents only um, invested that much time in a child that they invest into an animal or their pet or uh, into a plant, then, um, and then um, situation. the situations of children would change dramatically. Igen, ez így van sok esetben. Unfortunately, it is true in many cases. De ez a szó, hogy nevelni őket, ez szó szerint azt jelenti, hogy táplálni. But this, this word bringing them up growing them up means to nourish them. That a, a gyerekek nem csak fizikai kaján élnek. A children don't only live on physical food, hanem a szülők tanításából, bátorításából és szeretetéből is élnek. But also on the teachings and the love and the encouragement of their parents. Ezért van azt például, hogy a hogy voltak ugye árvaházak, ahol gyerekek meghaltak egyszerűen csak azért, mert meg se simogatta őket senki és semmi szeretet nem mutattak feléjük. That's why it can happen that, for example, there are many orphanages where babies and children just die because don't they didn't experience any love in their life. Nagyon fontos az, hogy ez a szülők feladata, hogy táplálják a gyereköket és meg is mondja, hogy mivel az úr tanítása és intése szerint. So it's it's important that this is the job of the parent to nourish the children. It also says how to do it. It says uh, with the the discipline and instruction approved by the Lord. Ó, ez a szülők nagyon szeretik rábízni a gyerek szolgálatosra. The parents um, really like to trust the Um, the children's ministry to do this part. Egy héten, gyűlibe, I bring the child once a week uh, to to Sunday school, and here he will learn it. Gyereket, óvodába, iskolába, the sooner I can I can put him in the kindergarten or preschool, he will learn it there. Nem, ez a te feladatod, meg az én feladatom szülőként, akkor is, ha a gyerek iskolába, óvodába jár, vagy jár gyülibe, ez a tanítás rész, ez a te feladatod, mert te tudod táplálni a gyerekedet. No, no, it's your job and my job, even if he, he goes to school or preschool, uh, because you can teach him, you can grow him up and you can have this effect on his life. És it nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy ezt az élelmet a gyerekeknek, a tanítás és az intés együttesen adja. and it's important to understand that this food for the child um, is um, both or, or it comes together, teaching and disciplining him. Ez megint kihangsúlyozza, hogy nem csak magában kell fegyelmezni a gyereket, hanem először tanítani kell és utána ha kell fegyelmezni. Again it it emphasizes the fact that first you need to teach the child and after that if you need to then you discipline him. <tos> Ez a szó, amit itt a tanításra használ, az igaz ugyanaz, amit a zsidó 12 5-11-ben megtaláltok, otthon mindenképp olvassátok el. Ebbe beszél arról az úr, hogy ő hogyan fegyelmez meg minket, mint mennyi Édesapa és a célja ennek az az, hogy a javunkra legyen és felépítsen minket. Here the Lord talks about how He is disciplining us as His children, and the the purpose and the goal for it is, um, is to exhort us and and build us up. Nagyon fontos, hogy értsük, hogy ez táplálék a gyereknek, hogy megkapjam. This is important for us to understand that uh, this is a nourishment for the child. Mert hát, hogyha nincs meg a tanítás, nincs meg a szükséges fegyelmezés, akkor nem tud növekedni. If he doesn't get the teaching and the necessary disciplining, then he won't be able to grow. Nagyon fontos, hogy a célja mindennek az legyen, hogy az úr felhozzuk őt. And it's also important that the the the whole purpose um, uh, should be for For us to point him towards the Lord. Ezt a szót, hogy neveljétek, más fordításban így is találhatjuk, hogy szeretettel édesgessétek őket, bánnyatok velük gyöngédem. Um, um, um, um, És uh, ezeket a példabeszédekből olvastuk ezeket az igévésseket. És beszél, hogy a szereted benne van a fegyelmezés fenyítés. And these passages that we read before in, in Proverbs, they all talk about and, and, and show us that, um, that love um, means disciplining as well. És ez mind foglalja a bátorítást, a segítést. it also contains um, um, Encouragement and exhortation. Ez szülő feladata az, az, hogy ösztörözz a gyerekét, hogy megtalálja azt, amire az úr őt teremtette. Um, the the task of a parent is to make the child uh, uh, see and experience himself what he was created for. Ezért nem nekünk kell ráiről tenni ami akaratunk, hanem segíteni kell neki megtalálni Isten akaratát. So it means that we are not to Uh, force our own will um on on his life, but he needs to find his own life a s hogy a ne eachgy fogalmazza meg az zigge nem úgy mint valamitetígy hogy szeretet a lédesges kőket és táplájuk köketés nem úgy hogy nevelni kell a gyre I really like how scripture puts this um this whole um, issue of upbringing that it says that uh, be just gentle to them and and be loving. Um, care of them, because, um, it just say that, well, you need to grow them up somehow. Hát, mert ebben van az, hogy ez egy örömteli dolog. Ebben rengeteg áldás van, nagyon sok öröm van. Igen, sok munkával jár, de sokkal többet kapsz te magad benne. Yes, it takes a lot of strength and it's, it's, a, it's a hard work, but you yourself will be blessed by this. Last afternoon, for example, <coughs> we've been playing around in our uh, courtyard. And um, they, were, uh, they were just hiding under the, the steps és a egyik gyerekem felszikított, hogy oh, ott van Jézus, az rudbar közepén, kirohant, megöleltá, aztán visszafutott. And just all of the sudden one of my uh, one of my children just uh, he point uh, she pointed to the the middle of the courtyard and said hey Jesus is there and she just uh, ran there and hugged him and she ran ran back. Ah, vagy útálmányt, hogy uh, elestem, de imádtakostam Jézus, az mindenben van. And then she said that, "Well, I stumbled and fell but, but I started praying, so now i'm okay. Ah, I says i'm gonna a fool, that's not your own and I just You know, it made me think, well, it's it's a good thing. Ah, én is így szeretném látni Jézust. This is how I want to see Jesus. Én is úgy gyöverben okozza és megölelem. Just to run to him and hug him. Ha úgy akarmi bajomban egyből imádkozok hozzá és minden oké. And, and and any problem I face, for my first thing is to pray and then everything is okay. Vasal kezdtük az egészet, hogy ezt egyedül képtelenek vagyunk csinálni. Uh, we started off with saying that we are not able to do this by our own effort nem ezzel befejezném. Mert uh, nagyon fontos látnunk azt, hogy tökéletes szülő az egy van, amennyi édesapánk. Because we really need to see and it's important for us to see that there is only one perfect parent and that is uh, God our father in heaven. És ilyen sok minden tudok, hogy mit kéne csinálnom jól, annál jobban látom, hogy mit nem csinálok jól. And tökéletes more, the more I see what I should do the more I know what I should do the érzem magam édesapaként. And as I feel a, a, a És nagy különbség van a között, hogy valaki elbukik a a dolgokban, de felbírálni Isten kegyelméből. And it's a big difference between a person who, um, who, who um, fails in these areas but then stands up and goes on. Ahhoz férfinak lenni, hogy az elbukásaidból felállj és Isten kegyelmébe bízva tovább tudj menni. Because um, you need to be a man for um, falling and stumbling but uh, standing up and, and keep going on again. Isten asszonynak lenni, hogy ha elbuksz akkor fel tudsz állni, és mers Isten kegyelmében bízni. And you can only um, um, stand up and, and keep going on after a failure when you are a, a woman of God. Uh, és különbség van a között, hogy valaki elbukik és Isten kegyelmébe folytatja. And there is um, there is a difference between um, meg a között, hogy valaki állandóan vétkezik ezen a területen. Tehát különbség van a között, Tudjátok általában, is, hogy most egy bűnt elkövettem, vagy hogy állandóan bűnben élek, és nem is akarok kiszállni onnan. Uh, just, it, it's true, just usually that. Um, It is a difference between me uh, committing a sin or um, living in sin continuously and don't uh, don't doing anything about it. Miten a helyzet gyerekként? Hogy ez gyerekként tiszteled a szüleidet? And um, this refers to you as a child, do you honor your parents? Vagy szülőként? így neveled a gyerekedet, és nem ingerled haragra. Ezekbe elbuksz és Isten kegyelmébe, vagy pedig folyamatosan elbuksz és nem is érdekel. Oké, okay. tehát így azt javaslom, hogy álljatok fel Isten kegyelmében, ha elbuktok és meg lehet harcolni a mindennapoknak a harcait, mert nem az a nagy harc, hogy bevesszük izé Jerikó falát, hanem ezek a mindennapi dolgok, a mindennapi harcok, a házasságod, a gyereknevelés, a munkahelyeden való viselkedésed, a szíved egész nap, ezek a harcok. And you can fight these little fights in your life because um, our our battle is not to uh, tear down the walls of Jericho, but these everyday lives in your marriage in your uh, with your um, children at your workplace and, uh, are you standing in the grace of the Lord, and are you able to um, To, to just draw your, your strength from it. Um, how much are you dependent on him? If you ask him, he is there. Szülő, hogy nem fog téged azzal, hogy az But a he, he, is, he is a perfect parent enough um, to... Um, Drága Atyám, köszönjük neked, hogy szeretsz minket. Dear Father, we thank you that you love us. Hogy te szeretettel édesgéts, táplálgats bennünket. That you you are, your love us and you are us. Te, te fegyelmezéseddel. a Tápláz bennünket. Köszönjük, hogy magadhoz közel vonsz minket, és az a tervet, hogy egyre inkább közelebb kerüljünk Te hozzád, és egyre inkább olyanok legyünk, mint amilyen Te vagy. Thank you, that you keep drawing us closer to be to your image more and more. Pontosan látod azt, hogy hol bukunk el nap mint nap gyerekként, szülőként. Segíts uram nekünk is ezt meglátni és merni, hozzád jönni, Help és us, bízni Lord. te benned. To to see, to realize these things, and to just come to you every day and trust you. Ó, segíts nekünk, hogy a menedelemben Help us um, to have uh, obedient lives. Kérünk tőled, hogy elmondj, hogy mi mindketten szentlélek, mert olyan nagy szükségünk van rád. We pray, Father, that you would fill us with your Holy Spirit. We need you so much. Köszönjük a szentek áldását. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Amen.